الرحيم. والفعل والتخليق عبارة عن صفة أزلية ما تنرحمة الله عليك دي الله رب العزة دي ذكر الزكر دي صفتين وآخرين كوي دي يتبل صفات دي الله تعالى نفعال أو ده فیالو تخلیق دونه عبارت دله صفته ازلینه په تکوین دی باری تعالی ده کته یی چې تکوین څه تو لیکی ګینو د حواله ما با ته کی چې روسته د دې لپاره تفصیل را روان ده التبه وضاحت کو بل صفات د باری تعالی نه کلام دی باری تعالی ده شارح رحمت اللہ علی شرح و لیکا لا غرص دی شارح لتالک دی دی شرحنا آغا مختصر شپک خبرې دي اول زیکر کوی مصداق لپار دی فعال او تخلیق دویم زیکر کوی دفا دی سوال دریم زیکر کوی د دی سوال سلرم زیکر کوی دفا دی وحما بنظم زیېکر کووي بیا د فې وهمه شپګم کر کووي نهقل او دلیل لپاره دی کلامې مزګوره ما وویللی چې خلاصه دی شرح شپ خبرې دي یو ځ ک کووي مدغ لپاره دی کلام دی ماته نه نو د یا چې فال او تخلیقه دی دی د پاره مزدغ ته ش نو د یا طفاله او تخلیقه دا, دا دواړه رااجي دي صفت یا زلی باری تاالال لره دا عبارت ععبه دا له صفت یا زلی دي باری تاالانانه چې تین ده په دی کلان بندې سوال دا را ځيسی سو جووا ماین رحمتو لالی ل را چې د د الخلق خلق په ځای بندې لپس د تخلیق را وړه دڅه بې ویل یو چې بل صفات د الله تعالی خلق د لیل نو د د خلق په ځای باندې تعبیر په لپس د تخلیق سره وليو کې نو د راغې لدې نه جوابو کې سه اصل کې لپس د خلق اغا کثیر الاستعمال او عام استعمال کې د په معنا د مفعول باندې نو خلق په معنا د مخلوق باندې مستعملې ده مخلوق صفت دی باری تالان نو دیو جنات سی دغا و همی پاسد را پیدا نسی دیده دی دفع دی فارا ماتن رحمت اللہ لی اغلا پس بری نو بل لفظیووی لی تعبیر پا تخلیق سروکا بل اشکال دا رازی میں سی ماتن رحمت اللہ لی خوووی لی چل صفات دی اللہ تالان ترزیقم دا تارزیکه ماباره د لټکوین مخصوصه نه نو په دی خبره باندې سائل سوال کوي چې صاحبه مسکه دی فعال او تخليق ویلې دی غره رجعه تکوین تر وانو وانه یو ور د سیفتی تکوین راوړ بیا د غنر استاد یو بل خاص تکوین ذکر کولو ته حاجت او ضرورت نه ځکه تر زیقه من درجو په هغه سیفتی تکوین کې نو چې تین د ور زیکر کو نو پیغه کې دغه ترزیق داخلو نو لدین نهروسته بیا مستقل د د خاص تین زیکر کولوته حاجت نه و راغلیئ ماتن رحمتو لالی ځکر د ترزیق س د پاره و ک رستله تین نه نود راغې د دی نه جواب بکو چې اصل کې دغه خاص تکوین تینې د عام تکوین نه روسته را وړه د دو پایدو دپاره یو फायदा پدې کې دارا غلېوه چې اشاره اشاره ماتن رحمت الله علی دې تکوله چې هر هغه صفته چې نسبت الله ترا غلې وي هر هغه صفته چې نسبت الله تعالی ترا غلې وي په یا ته بار دې फायदा کولو سره نو دا براجي وي صفت حقیق عزلی د باری تاال ل را چې قایم داله زاد د باې تالا سره یو ورې مې را وړه ل غ یو خاص تین جي کو نو مقصود په دی سره داوو چې هر ه صفت د باې تعات چې دغ استنا ده نثبت الله تعلاته تا په اعتبار د پایدا کولو سره راغلی وي لکه ممسله نه تر ځق د تالا سره خلق دی bari taalaas تصویر دی bari او دغه سي اغه طرزيق دی bari taalaas يحيى دی bari taalaas اې ماته دی bari taalaas نو دغه ټول راج دي الله تعالی لرا په اعتبار د خلق سره د یو شي پیدا کول دیف دې نو دا په ټول دغه تکوین دراجي وي نو د دغه پایدې لپاره ما ذکر دي تکوین خاص رسته له عام نه وکه دویمه پایده پد کې رات کول مطلب او اغا ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه بندې ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه یو خبره کړیو اغه ویلي وو چې اصل کې دغه ترزق دی باری تعالی داله صفات او اضافه دی بار تعالی نه ده داله صفات حقیقی یو نه نه ده او دارنګه داله صفات لاافال د باری تاال نه ده په دی بندې تروب د یو فال را لکه په ترزیق بندې ریزق مرتب ده په ااحیا بندې حيات مرتب ده او دغه سې په تخلیق بندې خلق مرتب ده ترتوب د فال په دی راغلی دا نو داله قبللی صفات صفاو لاپال نه ده نود راغې پغه بندې ردوکه چېنا صاحبه تکوین عام څه موږ کله صفته حقيقي دی باندې تعالو ګرځاو لدهن ارستا ک ترजिक ذکر ک یا تخلیک ذکر ک نو دا ټول راجی دی د تکوین لره نو سره جایه د تکوین تر اغله لا خو صفته حقيقي وو. معلومه سوالات څه دا به هم صفته حقيقي دی د لقه بلید صفته اضافيونه هم نه ده او دا رنگ د دی دفاله افال نه هم نه د نو د دغه دو پایدو د پارې ځکر د تینې خاصروسته د مطلې تین نه وککهه په دو سوالو او جوابو بندې پوه شوي یو په ځای د خلق بندې لپ د تداخللی قولی وویللی نو مګ وویللی چې هغه وهمې پاس را پیداشي دویم سوال دا راغې چې کله د ت اوې زیکررکه ل ی غ نه روسته بیا د ترزی کو د تکینې خاص کر کوله د ته حاجت او ضرورت نه وراغلي نو شارح رحمت الله علی له د دینه جواب وکړله سیاي دي اوله فائدې د فارو ویلې چې صرف ترزیق نه بلکې هر هغه صفته چې هغه په اعتبار د خلخ سره راجې باری باري لره دا به مندرج او داخل وي په تکوین کې راجې وي تکوین لره نو دا تکوین خو صفته حقيقه دا دا به هم صفته حقيقه وي او دویمه فائدې په دې کې دا وترد مطلوب وو اغا ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه بندې چې غویلی او چې تکوین خودی الله حقيقي صفات ده خو بل طرف دا د تغذیه او احیا او اماته ده دادی الله رب العزت لپاره اضافي یا لقد لید صفات الافعال ند نو دره دربندی وکړه چې کله دی د تکوین تراغله تکوین خو صفته حقيقي ده نو معلومه شوالات له دینه رسته ترزیق او احیا او اماته دا به هم د الله رب العزت د فار صفات حقيقي وي سلره خبره اغه مګو تاسويله چې دغه دی وهم کوي نو اصل کې ماتن رحمت الله علی خبره ده کوي چې کلام خو مګا د الله رب العزت د فار صفات ذکر ک خدای یاد لرا چې کلام دو قسمه ده یو کلام لفظي ده چې اغه مرکب ویله حروف او اسواته ده کداغه قران کریم ملفوظ او مكتوبه او یو کلامی نفسی ده یو کلام نفسی ده نو چې کله دغه تقسیم وک نو متوهم راغی وه م وک چې کلامی نفسی دا به عبارت علم دی الله تعالی نه نو دای راغی ازاله دي, دي وه م وکړه چې کلامی نفسی د غیر د علم دی باری تعالی او دا رنگ کلامی نفسی مغایر یان علم دلیل په دې خبره باندې څه ده وې دې دلیل په خبره باندې دا ده چې ډیر واري سړای دی یو شې نه خبر ور حالان حالانکه په یغه باندې د علم نه راغلي ډیر واري سړای اغا دی یو شې نه خبر ور کوي او په یغه باندې علم نه راغلي لکه اخبار کازیب سړای ذکر کړي اوس ګره دا خبره د فزړ کې راته رسوي اخبار کازیب وو کې سړای دی یو شې نه خبر ور دا خبره د د کې راتی رسوي وی حالان کې په اخبارې کاذ به او بندې د سړی لم وي تو پېې خبره لکه ته و زیره پرون خو ډیر س خبر پرون اوسپون خو باران سو نه د په دی د ست پرون بارانو نوسګوره لکه اخبارې کاذ بره اخلا خدا دا اسې د تا پهژړو کې را تې نو معلومه دا دا چې دا غیر دلهاعلم دی شخص نه نوچ به ویللی چې کله سړه یو شي ته راده وکي نو دغه اراده به عبارتوي له کلامې ننفسې نه نود نو ایزاله ازاه دی دی وههمې موکړه ویویللی چېنا کلام نفسیه دا غیر دله ارادی نه ځک ډېر واې سړی امر یو چاته په یووششي بندې کوي حالان کې خبر په یو شي بندې کوي حالان کې اغاارله سره دی د مادوي نه اراده غته کړي نهوي لکه مثال تهور بندې یو مولا د اغا مې شپل غلا ووي نو ټول خلک دی ملامت کوي چې داخوله دی خپل غلام سره ظلم کوي هميشه د غلام وی نو ټول خلک دی ملامت کوي چې داخوله دی غلام سره ظلم کوي هميشه دا غلام رانیولي وي نو دی اگر د خلکو یو مجمد آیره کی خلک راو غاړي نو د خلکو په عام محضر کې د یو غته امر وکي نو اوس د دغه چته منډه پلان کاه وبراوډا د دې او بوراوړو اراده د دې سره وینې په خبره باندې پوي شي اراده د دې سره وینې چې د ماته او براوړي مقصود دې په دې سره هغه یو بل خبروي چې هغه عیسیا زهار د عیسیان د دې غلامي خلکو ته دا ښکار کوي چې دا غلام چې زویم ز په کې ملامت نه یمه د ما یو خبرم دینه مني نو اگر امر کوي د دې لپاره چې مراد دې د هغه او بونوي ارای ددي اوبوننی کلی ارای ديو بل شي کړي چې هغه غیسان او مخالفت دیدي غلااند له عمر د مولاانه چې خلکو ته معلومهسی چې پهدي لو کې خدی ملامت نه ده نو اوس د د پزلوې وه خبره راتیرس وه هغه د ارادی نه غیر وه هغه دزه خبره کلامې نفس وو دلو خبره کلامې نفسي و خو هغه غیرو لدی ارادی نه هغه غیرو ل ارا نه نو خبره س ته څه کلام دو قسمه ده یو کلام لفزی ده چې دا دال ده دا په هغه کلام باندې چې کوم پس نفس کې راغلی ده او یو کلامی نفسی ده خو کلامی نفسی دا کلام دې عالم نه هم غیر ده او دا اغا هغه د ارادې نه هم غیر ده کته دلیل په دې خبره باندې چې کلام دو قسمه ده و اخلال شاعر اشاره ورته کوي ده او دا رنګ د عمر رضی الله عنه د قول نه معلومیږي اال شاعر تنګه شاره ورته کلی ده نو غویللي عل دي چې انمل کللا له في الفعادي ونه ماجو لسانو عليه عليه دليله خبره خو د زړوي د زبه پهغه بندې دلیل ګرزې دا ظاهری دليل لدي خبره دا دال دا د په اغ کلامې نفسي بندې اصل کلام غوي هغه زړ کې وي نو ا هغه د زړ خبره کلام نفسي ده. دا ته اشاره یو خپل شاعر کړی ده نو هغه ای ته انم کلامه لفل فوادی وانما جو الى لسانو عليه دلیلا بنیادی خبره هغه وې د زړه د غضب پیغیمندی کلامه لذي پیغیمندی دلیل ګرځېدلې ده یا لک او مراد یلان هویل انی في نفسي نفس مقاله انی زورتو دیر واری ما فزړکه راتیرسی یو وینا چې دا خبره د مزو کما نو اګه په زړه کې راته ریډل او د زړه خبره دې ته كلام النفسي ویلای کیږي یا لکه مثلا یو ملګری بل ته وایي ان فی نفسي كلاما ان فی نفسي كلاما اريد ان اذكره لك یره ما په زړه کې یو خبره ده زړه می غواړی چې تا ته وکه ما نو اګه د زړه خبره دا كلام النفسي ده و <تصفيق> څه په وضاحت وایسول څه خبري اوسوله ځیننه واخه ستیکنه یو ماتن رحمت الله علیه صرف دو خبر یو کړی د الله رب الاول یزد یو فاره یوسفه تکوین ذکر ک او یو اغا صفه کلام ذکر ک شارح رحمت الله علیه یو مصداق او مآل ذکر کله فاره د فعال تخلیقه او دویم د سواله سوال دریم بیا د فد سواله څلرم د فد وهم پنځم د فد وهم او شپږم غرضه اغه ذکر ک دلیل لپاره دی اغا كلام دي تقسيم دي كلامه يو كلام نفسي ده او يو كلام لفظي ده نو يو دي شاعر شيار نقل كه دويه ميد عمر رضي الله عنه قول نقل كه او دي دري عامه محاوره نقل كه بوخه كده عبارت گور فعل و تخليق عبارتان فعل و تخليق دوالا عبارت داله صفه يا زلي دي عبارت لهانا تسمى بالتكوين تيغا موسما تكوين سرا ووسه یو تحقیقوره را بسی بیان او تفصیل د دې لپاره وعداله عدل کړي د خلک نه تخلیک لره لشي یو استعماله ځکه کسی زیات استعمال د خلک هغه په مخلوق کې ده نو څسو کاغه وهم پاسې دونه کې چې مخلوق به د الله صفات وي وګور پدنه و ترزق بل صفات الله تعالی نا روزی ور کول دی او هو تکوینن مخصوصونه دا مې بارداله یو خاص تکوین نه کته یو ری تکوین راغی دوباره دا څه دی په ذکر کونکو سره جواب کئ چې دای ذکر کړه د ل فائدتن سره به په دې سره اشاره راغی سرح بیهی پا دی سره تسری کلی دا ایشاره کلی دا د خبری تا چی پا مثل دی تخلیق بنده پا مثل دی تصویر او د ترجی و دی حیا او د اماتت و غیر زالی که یا دی نور و اغا سفتون و نا چی نسبتی کلی سویوی اللہ تعالی لرا دا حری و براجی وی سفتی حقیفی ازالی دی باری تعالی تا چې قایم بوی لذات دی اللہ تعالی چې چی تکوینده لا کما زعمل الاشعری او دوی مرد مطل لا كما زعم الأشعر يدسن ذا لك دا قداد أشعر دا من أنها إذا فاتنا تدالة بليدي صفات إذا فعنا دا يالت بليدي صفات الأبعال ندا والكلام بل صفات ديالة لانا كلام دا وهي صفة أزلية عبارة دا عبارة لصفة أزلنا أعبر عنها لدينا تعبر سويدا بالنزمين فلفسر سیاغه مصماده في قران سره المركب من الحروف والاصوات سیاغه مرکب دل حروف و اصوات و ذلك د دیوج دادل ان كل من يامر و ينهى سو امر و نهي کوي او خبر ور کوي يجدو في نفسه معنى نو معنا ناغه فژل کي معنا پیدا کوي نو دته كلامي نفسي وي ليكي سوم يدل عليه نبي سوم يدل عليه بالعباره نبي دلالت کي په دغه دژلو په خبره باندې ایا يدل عليه بيدلالت كيفه سره په عبارت او تلفظ او په لیکلو سره نو دا عبارت او کتابت کلام لفظي ده او چې کوم فزوله کې خبره ده هغه کلامي نفسي ده وهو غير العلم الذي دخل وهمه وهو غير العلم الذي دخل ذل خبره اغى علمنا مغايره اذ قد يخبر الانسان زك كلا سړاي خبر ور کوي عامده اغسن علم ما هو چه په هغه بندي د علم نه راغلي بلکې علم په خلاب د بندي او غير د اراده نه لانه قد يمره زك كلا سړاي امر کوي یو چاله را بما په اغس بندي لا يريد هو چه هغه مراد ني وي کمن عبد عبده لك یو سړاي امر وکي خپل غلام لره قدن الای بها رئیسانه چه مقصدی لدينا اغا کارا کول دینا پرمانی دی دی غلامی و عادم امتصالی <تصفيق> دی دی دی خبری نمانلوی لفار دی اوامرو دی دی ویو سمه هزا کلام النفسینا دی تا کلام نفسی ویلی کی گی اشاره ایلیه لکه دی تا اشاره کرده اختل شعره پا دی قول سراسه ان الکلام علا فی الفواده بیشک خبره پجرکی وی وینا معجوعی لللسانو علیه دلیلا گرز والش سوید زبا پی زر بند دلیلا اغاد دلالت کې وقاله اومررودي الان هو او عمر سويلي دي إني زورتو في نفسي مقالتنا بش را تسي پجللو دما ک او خبره وكثيررا ما تقوله او ډواري ته په محااوه کې لپاره دي ملگرري دي تا أن في نفسي کلامانه چې دما تجلو ک وخبره ده أريدنا اذكه لکه ارا د سغ تع تذكر كماو اغ دجللو خبره کلام نفسي ده معلو مصله فيام دو قسم ده وله او بل الكام نفتی